Bai, gaur Album ilustratu baten inguruan, mintzatu nahiko genuke alaine gera idazleak eta maite gururutsa gamarrazkilariak elkar zigilarekin atera berri baitute Martin izeneko liburua. Ezberdintasunari bazterkeriari eta integrazioari buruzko lan bat dute egin nain zuzen, samurttasunez eta irudimenezziosirik, Martinen lagun minaren begiradatik kontatu eta iradokina izan dutelarik. Hala kontatu digu alaine gerre idazleak. Henti galdetu izan dostenien zertas duen Martin, zer Martin berezia eitzen dagoen eh dauen ezaugarri ze askok esango sauean, bai igual autismo da con la condala está. Está eitzen berba hori, eh honetan. Eta bueno, egiz da etiketa hori dakola Martinek bai e hau gehiago ni pentsan dot gai nagusi ze zentrala importantiek gehi zaudela empatize. Zer, Martin, testu aldetik dinot ez daukontata eta uste dut maitek behizela datu dagoela hori marraskizetan ez kontata lehenengo pertsonan, ez da, hirugarren pertsona impersonal batetik edo ez daukontata. Daukontata e, narratza egidea beran lagun mine izanik bestako e, gure do izan dotzagoelakon Martin eri eman Zera, ez da, pizue eta inportantzia dana. Eta Martinen laguntzu da, ba, neskatiltzu bet, eta Martin baino bi urte gaztetzu haue, beran klasien dau Martin, eta berak ikusten dugu desberdin edala, ez da, eta ipuina azten da kontaten, hortik azten da ipuinen ari ze, ba, e, bestiek desberdin tratatzen dau Martin, eta eta beran martinen laguntzu hori ba ez tatza guztaten, ez da gu lertzen, zer gaitzik. Orduan, empati hori sentiten da ez da. Eta amaitzuten dago, ipuñek esaten, ba, narratzaileak amaitzuten dago esaten, ba, badala, bai, desberdine, bai, ez konnotaz negatibo bat egaz, baizik eta eskortasunetik baikortasunera pasaten da. Ba Martin izeneko album ilustratua elka argitar eskutik Durangango nire aurkitua izango duzue. eta Durangoko azokan ere ondoko aste artean etxe kantariak bere azken lana du aurkeztuk bizi izengurupean, baitu atera bere azken obra. Aotsenean eskainiko du abenduaren seian zuzeneko bat, Eta 10 kantuz lan honetan, etzek kontatu digunaz, ez da autobiografia bat baina baina bueno, nik bizi izan da dasan bizipen ugari dauz e kantuetan islatuta, ez? Era batera do estera nire historia kontatzen dau honek, baina gero uste dut valido diola edo zeini, e, eguneroko tasunean gertatzen direnen gausei aurre egiteko eh hitzak direla, es. Orduan e, e, bai da nire bizitza diskonetan, baina edoseinek eduki dezake bere bizitza diskonetan edo edoseini bizitzen laguntzeko balio diseioteko dizu. Baitseren lanhonekin geratzen gara eta gogoan hartu beraz gaur abiatzen dela 51garren Durangoko azoka eta aste arte bitarte izango duzuela zer deskubritua Durangon bere. Eta gutxien espero duzunean Indar berri bat somatzea Zutik iraungo du azken kanta izanaren Zutik iraungo du azken unerarte Zutik du gitar soka kautxiarre Zer horiz ikasi dute, betidanik aurreko inez, eta katxetatik ikasi behar, etorkizun baten alde. God's name.